și în și pe pământ, tata, și sfânt. Aici este emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, aducând cu bucurie programul L-018 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Un devotat slujitor al lui Dumnezeu a lucrat un respectabil număr de ani de zile la întocmirea unui mănunchi de cugeteri. Asupra fiecărui verset din Noul Testament, iar un alt slujitor al lui Dumnezeu, în persoana preotului Valeriu, vi le prezintă sub forma de programe adaptabile pentru transmiterea pe care de unde de radio. Astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în lecțiunea le 018 după cum am anunțat deja în deschidere. Din care vom parcurge capitolul 1 de la Luca, începând cu versetul 64, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Desigur, suntem nerăbdători să mai parcurgem un nou episod din interesanta comparație făcută între lepra din Vechiul Testament tratată în Cartea Leviticului și starea de păcat a omului. În lecțiunea trecută, discutasem despre aspectul acesta foarte interesant și ciudat, pe de o parte, pentru prima privire, potrivit căruia, în timp ce o simplă rană de lepră, cât ar fi fost de neînsemnată, pe o mică porțiune a trupului declara necurat pe acela de care era atins, în momentul în care tot trupul era atins, era alb, de sus până jos, omul era declarat curat. Se făcea o analogie foarte interesantă și deosebit de importantă pentru noi de luat aminte că în momentul în care un om vine la Dumnezeu, și spune că ar avea și el ceva păcate, dar nu e așa ca toți ceilalți. El nu a spart casa nimănui, n-a omorât, deci are și lucruri bune în el. Acesta, din punct de vedere al felului cum era tratată lepra în Vechiul Testament, este declarat necurat. Dar când un om vine la Dumnezeu și spune, Doamne, nu mai nimic bun în mine. Nu mai pot să fac nimic pentru mântuirea mea. Ai milă de mine, păcătosul? Atunci acesta capătă mântuirea, iertarea este declarat de către Domnul Iisus Hristos, care are această putere să-i curețe și să-i ridice păcatul. Un astfel de exemplu serios ne dă și Saul, împăratul Saul, la care vedem o schimbare din ură în remușcări. Dar știți, remușcarea nu înseamnă smerenie, căci adevăratei smerenii îi urmează credința. Smerenia se depărtează de păcat. Credința se îndreaptă spre Dumnezeu, deci amândouă merg împreună. Dacă ajung să cunosc minunatul har care mă primește și pe mine, sărman păcătos, plin de lepră, curățindu-mă de starea mea tristă și conducându-mă la Dumnezeu, atunci acest har mă face să doresc umblarea într-o viață sfântă, liber de lepra și domnia păcatului. Dar dacă eu las păcatul să domnească liber în mine, Înseamnă că nu vreau să primesc harul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan scrie așa: Cine practică păcatul este de la diavolul. 1 Ioan 3 cu 8. Acest verset nu vrea să spună că nu vom mai păcătui după ce am fost mântuiți. Tot același apostol scrie la 1 Ioan 1 cu opt. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Să fim atenți, deci, că nu putem înșela pe Dumnezeu sau pe oameni, cine ne înșelăm pe noi înșine. Pe de altă parte, nu înseamnă că acest verset ar fi dovadă că atunci când păcătuim, nu mai avem credință. Foarte des, diavolul chinuie pe tinerii credincioși cu o astfel de frică. O oaie poate cădea într-o groapă și poate să se murdărească, dar prin aceasta nu încetează să fie oaie din potrivă. Ea va fi o oaie nefericită până va ieși de acolo și râna va fi din nou curățită și albă. Dincolo putem vedea o scroafă care se bălăcește în murdăria din groapă. Aceasta se simte bine în necurăție pe când oaia are împotrivire și scârbă față de noroi și murdărie. O scroafă spălată se va întoarce mereu la noroiul din groapă pentru că ăla e mediul ei. Ea este ceea ce a fost întotdeauna, o scroafă și nici de cum o oaie. Cel care a fost curățit de Domnul Isus este schimbat nu numai în exterior, ci și în interior prin nașterea din nou. După cum scroafa, cât ar fi de curată la exterior, pentru că ea este scroafă, se va întoarce tot la noroi, tot așa și cel necredincios, care în natura lui rămâne necredincios, Oricât ar vrea el să fie pe afară de curat, natura lui îl trage tot la păcat că asta e constituția lui. Cel care a fost curățit de Domnul Isus este schimbat nu numai în exterior, deci îi se dă o fire nouă, o fire de oaie care se scârbește de păcat de acum. El a primit o inimă curată, cel care se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, o natură nouă care disprețuiește și scârbește păcatul. Dacă omul, în care este această natură nouă alunecă, el nu poate fi fericit până când nu este reabilitat. Iubiți ascultători, episodul rezervat pentru lecțiunea ale 018 se încheie aici. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem că din firea noastră ne naștem cu fire de scroafă, că ei îi place păcatul și nici nu se simte bine decât în păcat. Dar Domnul Isus ne dă acum o fire nouă care ne face să scârbim și să urâm păcatul și chiar dacă ni se întâmplă și asta se întâmplă fiecărui credincios să alunece din nou acolo se va grăbi să iasă afară și să fie din nou curățit de Domnul. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos pe care l-ai trimis să ne dea o fire nouă asemănătoare cu a Ta. Ajută-ne, te rugăm ca ori de câte ori ni se întâmplă să mai alunecăm în păcat să ieșim repede de acolo și curățiți de tine și albiți, să mergem din slavă în slavă, până când va fi să vii să ne cu tine sus. Amin. Faptele cât i-am lucrat, legea ta te-a judecat, oriși cât eu v-aș lupta, plâng în ziua și noaptea. De păcat, nu mă spală decât singur mila ta. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 64 de la Luca, de la capitolul 1, pe care îl citim cu mare bucurie pentru dumneavoastră, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. Citim așadar versetul. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Desigur, știm toți că este vorba despre Zaharia, care a trebuit să fie lovit cu muțenie de Dumnezeu pentru că n-a crezut făgăduința adusă prin îngeri, iar în momentul în care rudele îi făceau semne disperate și vreau să știe ce nume vrea să dea el copilului, a cerut o tebliță prin semne și a scris zicând numele lui va fi Ioan. Iar vesetul nostru ne spune că în clipa aceea i s-a deschis gura, și s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Vedeți, după ce ne pronunțăm pentru voia lui Dumnezeu, numai după ce îi dăm Domnului acel da cerut, limba noastră va fi dezlegată, în momentul acela devenim liberi. Zaharia a crezut pe Dumnezeu și i-a împlinit voia cu privire la copilul născut, de aceea i s-a dezlegat limba. Când el a scris numele Ioan pe tabliță, a fost ultima probă de credință și Dumnezeu l-a dezlegat de blestemul de pe limbă și inimă. Totul e limpede. Dumnezeu în bunătatea sa a biruit. Dintr-un Zaharia necredincios, face un credincios hotărât. Așa lucrează Dumnezeu. Când Dumnezeu îți desleagă limba cu adevărat, atunci nu poți face altceva decât să-L binecuvintezi tot timpul. Ne spune des versetul că el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Dacă Zaharia ar fi vorbit, poate nu l-ar fi crezut, dar prin muțenia lui au putut oamenii să vadă că este lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântate sunt încercările în viața credinciosului. Prin ele, lucrarea Lui Dumnezeu devine mai limpede și mai cunoscută în fața tuturor. Mai bine să fiu mut, dar prin muțenia mea să biruiască adevărul în lucrarea printre oameni, decât să vorbesc, dar să fiu o piedică în calea adevărului. Doamne Isuse, doresc și-ți și cer fierbinte să fiu pe deplin identificat cu voia Ta, ca să mă poți folosi cu plăcere în lucrarea pe care o ai de făcut pe pământ. Fă lucrul acesta cu mine, chiar dacă nu-mi convine. În clipa aceea s-a deschis gura, și s-a limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. În clipa în care vreau să mă identific cu ce vrea Dumnezeu, atunci se dezleagă limba, atunci sunt liber. Și numai îndeplină libertate, pot săvârși lucrarea Lui Dumnezeu. Adeseori, mulți credincioși se plâng că nu sunt în stare să deschidă gura, să ducă și ei mai departe vestea bună a mântuirii. Dar cum Zaharia nu a putut să vorbească până în clipa când a rupt definitiv cu trecutul, tot așa și, eu trebuie, și ei trebuie să o rupă cu tot ce leagă de firea veche și cu trecutul lor, previn toate lucrurile prin lumina Domnului Isus. Trebuie să știm bine acest adevăr de mare preț. Dumnezeu nu trimite în lucrarea sa decât oameni născuți din nou identificați pe deplin cu voia Lui. Acestora le dezleagă El limba și le dă lumina înțelepciunii de sus. Ei tot ce fac, fac așa ca și cum Dumnezeu ar face. Nu sunt părtinitori și nu umblă după slava lor. Cei care sunt părtinitori cei care își apără interesele proprii sau ale culturilor creștini, din care fac parte, aceia nu au adevărul și, să știți, iubiților, nu sunt trimiși Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune clar și răspicat, și puteți citi aceasta în orice traducere pe care o veți vrea, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 35, că în orice neam, cine se teme de el, și lucrează neprihănire, este primit de El. Deci Dumnezeu primește pe toți aceia care se tem de El și lucrează neprihănire. Dumnezeu nu face nicio deosebire între culte. El nu pune aici nicio altă condiție decât temerea de El și lucrarea în neprihănire. În versetul următor, versetul 65, iată reacția care a avut loc în inimile celor care erau împrejurul Zaharia, în momentul în care s-a produs minunea când i s-a deschis gura. Citim versetul 65. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudei se vorbea despre toate aceste lucruri. Putem să observăm de aici că acolo unde s-a petrecut cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu nu mai rămâne taină, ci se vede și se duce vestea peste tot. Așa după cum soarele care răsare nu mai poate rămâne ascuns ci lumina lui străbate tot pământul. O femeie bătrână care a fost tearpă toată viața ei să nască un fiu, oare nu lucrare mare a lui Dumnezeu în ea și cu ea? Apoi, pe lângă asta, un bătrân mut, care la scrierea unui nume pe o tăbliță să -i se dezlege limba. Oare nu-i asta o lucrare neobișnuită a lui Dumnezeu? Cum ar fi putut rămâne ascunse asemenea lucruri? De aceea ne spune cuvântul că pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudei, se vorbea despre toate aceste lucruri. Norodul s-a convins că pământul a fost cercetat de cer. Ca și patriarhul Iacov, ei s-au convins că Dumnezeu era în locul acela și au fost pătrunși de gânduri bune și îndreptați spre Dumnezeu. Dacă știm că El este de față, stăm treji și umblăm cu luarea minte, ne înfrânăm de la orice pornire păcătoasă, învățăm din nou umilința și vegherea, stăruința și dragostea. Lucrările lui Dumnezeu care se fac în noi și prin noi au ca scop trezirea sufletelor pentru Dumnezeu, pentru mântuire. Nimic nu e la întâmplare, nimic nu este fără scop. Dragul meu, s-a făcut în tine vreo lucrare a lui Dumnezeu? Și dacă s-a făcut, ce zic vecinii, rudele, toți cei care te cunosc, văd și ei lucrul acesta, Sunt ei cercetați în sufletul lor? Și sunt ei atrași la Dumnezeu prin lucrarea care s-a făcut în tine și pe care o văd în mersul tău, în privirile tale, în gândurile, în planurile și în umblarea ta? Despre Zaharia și nevasta lui Elisaveta se spune că pe toți vecinii a Africa și în tot ținutul acela muntos al Iudei se vorbea despre lucrurile care s-au petrecut cu ei. Iată încă un gând duhovnicesc în legătură cu versetul acesta. Iuda înseamnă lăudați pe Domnul. Toți aceia care laudă cu adevărat pe Domnul locuiesc în Iudeea duhovnicească. Sunt unii însă care locuiesc în ținutul muntos al acestei iudei, adică locuri înalte duhovnicești, iar alții care locuiesc în șest, adică o viață obișnuită. Cei dintre ei se bucură de descoperiri mai înalte din partea lui Dumnezeu pe care trebuie să le spună, și celor care trăiesc viața obișnuită de câmpie, adică o viață pământească. Toți credincioșii Domnului Isus sunt chemați să trăiască pe culmi spirituale, pentru că numai așa pot săvârși lucrări înalte ale Lui Dumnezeu. Cei care s-au coborât cu adevărat în adâncimile smereniei, ale lepădării de sine, sunt urcați de către Duhul Sfânt pe cele mai înalte culmi ale descoperirilor Lui Dumnezeu. Versetul 66 de la Luca, capitolul 1, ne spune în continuare. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Cuvintele pe care le rostea preotul Zaharia după ce Dumnezeu îi desfregase limba, erau cuvinte pline de putere și de har, încât toți cei ce le auzeau rămâneau uimiți și le păstrau în inima lor. El le vorbea despre fiul său Ioan, care era lucrarea Harului Dumnezeiesc, de aceea vorbele lui mișcau sufletele și le întorceau privirile către Dumnezeu. Ori de câte ori vorbești cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Harului și ale adevărului, se va produce mișcare în jurul tău și se va limpezi calea mântuirii. Cuvintele Harului trezesc nădejde puternice în inimile ascultătorilor. Iată de ce acești ciudei care ascultau pe Zaharia păstrau în inima lor cuvintele lui. Ei, în aceste împrejurări deosebite, cumpăneau totul, gândindu-se la mari oameni ai lui Dumnezeu care au venit pe lume însoțiți de lucruri neobișnuite, cum erau Moise, Samson, Samuel și așa mai departe. Și ei își ziceau. Oare ce va fi pruncul acesta? Despre fiecare prunc care se naște, trebuie să ne întrebăm serios. Oare ce va fi el? Ce lucrare va face Dumnezeu în el și prin el? Se spune despre un învățător că atunci când intra în clasă, își scotea mai întâi pălăria și saluta cu respect pe toți copiii. observându -l, cineva l-a întrebat. De ce face el acest lucru? Iar el a răspuns. Salut pe toți copiii cu respect, pentru că în ei se pot ascunde oameni mari, savanți, scritori, mari conducători de stat sau sfinți. Ne spune versetul deci că toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor. Numai adevărul păstrat îți aduce folos atât acum cât și în veacul viitor. Nu este de ajuns să auzi lucruri frumoase și adevărate, ci trebuie să le păstrezi, ca atunci când ai nevoie să le iei din inimata ta, ca dintr-un depozit și să le folosești. Păstrează ce ai, îndeamnă Cartea Sfântă la Apocalipsa 3 cu 11, și nu ai să știi, nu poți să ai decât ceea ce ai strâns cu grijă. Ca să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l adunăm și să-L păstrăm în inima noastră. Ca să ne fie de folos și cuvintele care le ascultăm acum, pe care le-am ascultat și pe care le vom mai asculta, trebuie să le păstrăm cu grijă în inima noastră, să mergem înaintea Domnului cu rugăciune, să așteptăm de la El, ca El să le sădească în inima noastră și Ele să aducă rod. Nu putem numai să le ascultăm, să închidem aparatul și pe urmă să mergem să ne vedem liniștiți de treburile noastre, fără să ne mai gândim, fără să cugetăm și fără să ne rugăm cu privire la descoperirile pe care le-am primit. Numai ceea ce păstrezi este al tău. Versetul de mai sus vorbește despre niște oameni care locuiau în Ținutul Muntos al Iudei. Iudeia înseamnă țara laudelor lui Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, cei care trăiesc pe înălțimi spirituale în țara laudelor lui Dumnezeu, cei care laudă pe Dumnezeu de pe aceste înălțimi, numai aceștia știu să păstreze cuvintele lui Dumnezeu în inima lor și să le folosească la timp pentru propășirea lucrării adevărului pe pământ. Cei din ținutul muntos al Iudei sunt plini de grijă pentru generațiile viitoare, pentru biruința Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Ei se întrebau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. De la început, rudele și vecinii au cunoscut că Ioan era sub grija deosebită a Domnului, rânduit de atotputernicul, tot încă din naștere pentru un lucru mare. Timp de 30 de ani el s-a pregătit pentru lucrul său din pilda și învățătura părinților săi Evlavioși, prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și prin ocrotirea Duhului Sfânt care l-a umplut încă din pântecele Maicii lui. În toată viața lui se vedea ceva deosebit, ceva care arăta că era un om al lui Dumnezeu, nu un om din lume. În toate timpurile Sufletele alese au arătat mereu semne puternice despre legătura lor cu Dumnezeu, părăsind lumea spre a păstra lumina vieții și dându-se pe ei înșiși jertfă plăcută Domnului pentru ca omenirea să fie ridicată și îndrumată spre Dumnezeu. Mâna Domnului a fost și este cu ei. Cei care se încred în Domnul n-au de ce să se teamă pentru că sunt în mâna Lui și nimeni nu-i va smulge din această binecuvântată mână. Ei singuri pot face cu adevărat lucrările Lui Dumnezeu pe pământ, ei singuri se pot bucura de o biruință în lupta cea bună a credinței, pentru că numai dreapta Domnului câștigă biruința. La versetul următor, versetul 67, citim ce s-a petrecut cu Zaharia în continuare. Citim versetul. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Iubiți ascultători, după ce Dumnezeu te ridică și te vindecă, te umple cu Duhul Sfânt ca să te poată întrebuința în lucrarea Lui. El nu ține pe nimeni fără lucru, dar nici nu trimite pe cineva în via sa fără a fi mai întâi umplut cu Duhul Sfânt. Tot ceea ce se face fără Duhul Sfânt, fără călăuzirea Lui în lucrarea Evangheliei, nu aduce rod pentru Dumnezeu nici lumină în întunericul veacului de acum. Domnul Iisus, vorbind despre trimiterea Duhului Sfânt, ne spune că El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. De aceea spunem că nu există descoperire și lucrare despre Domnul Iisus, potrivit cuvintelor însăși ale Domnului Iisus din Ioan 16, decât în măsura în care Duhul Sfânt este la lucru. Dumnezeu nu trimite oamenii firești nenăscuți din nou în lucrarea Lui. Ar însemna să toarne apă peste focul aprins cu atâta jertfă. Zaharia tatălui, citim deci în versetul amintit, s-a umplut cu Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. După ce Dumnezeu i-a dezlegat limba lui Zaharia, în urma rostirii înscris a numelui Ioan pentru copilul său de curând născut, l-a umplut cu Duhul Sfânt în vederea lucrării duhovnicești de creștere a micului Ioan și în vederea rostirii prorociei cu privire la el. Ioan era lucrarea harului lui Dumnezeu care trebuia îngrijită și crescută ca să netezească drumul Mesiei, întruparea Harului și adevărului. Când rostești cu credință cuvântul Har, te umpli de Duh Sfânt. Și nimeni nu poate rosti acest cuvânt, ca și numele Isus, decât prin Duhul Sfânt, cum scrie la 1 cu 12,3. Faptul că Zaharia este numit Tatăl lui, adică al lui Ioan, Arată că nu mai e vorba de vechiul Zaharia, preot al vechiului testament, ci de un Zaharia nou, care dă binecuvântarea noului legământ, deși nu este conștient de lucrul acesta. Nu întotdeauna prorocii erau conștienți de ceea ce proroceau. Ei erau vase în mâna lui Dumnezeu, pe care el le umplea cu Duhul Sfânt în vederea lucrării sale pe pământ. Să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să fim predați în întregime. În mâna Lui și El ne va întrebuința în lucrarea sa, fie că o înțelegem, fie că nu, în toate amănuntele ei. De măsura predării noastre în mâna Lui Dumnezeu, atârnă și propășirea lucrării Evangheliei pe pământ, și mântuirea și fericirea noastră de acum și în veacul viitor. Iată deci ce a zis Zaharia și citim versetul 68. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și ce a răscumpărat pe poporul său. Cântarea lui Zaharia este ultima prorocie a Vechiului Testament și prima prorocie a Noului Testament. Ea stăruiește asupra celor doi stâlpi ai credinței, mântuirea și sfințenia. Și este în același timp un imb de slavă pentru Dumnezeu și o prorocie referitoare la binecuvântarea care ne-a fost ridicată prin Domnul Isus. Cântarea, cunoscută sub numele de Benedictus, Binecuvântare, are un stil preoțesc potrivit unui urmaș al lui Aron ca Zaharia, cu mare magnificat cântarea Mariei ca urmașă a împăratului David. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Zaharia arată pe Dumnezeul Israel ca pe singurul Dumnezeu, adevăratul viu, veșnicul, realul Dumnezeu al lui Israel. Acest Dumnezeu, Iahve, și-a cercetat poporul. În original scrie, a vizitat poporul, adică el a intervenit direct în marea lucrare a răscumpărării poporului din robia păcatului și a morții. Pentru Dumnezeu nu este o problemă mai mare în legătură cu omul decât răscumpărarea lui. În vederea acestui lucru, a plătit un preț închipui de scump. A dat pe singurul său fiu, Iisus Hristos, să moară în locul păcătosului. Un cunoscut vestitor al Evangheliei în Anglia, pe nume Hill, pe când propovăduia într-un oraș, a văzut o nobilă strecurându-se din curiozitate între ascultători. Numai decât Hill strigă spre spaima acelei nobile. Iată și pe Lady Erskine, să o punem la licitație. Lume, ce dai tu pentru ea? Toată măreția vieții acesteia. Altceva nimic? E prea puțin. Ce ar folosi dacă ar dobândi lumea toată, dar sufletul și-ar pierde? Satano, ce dai tu? Eu îi dau voie să păcătuiască după dorință. Și ce cer pentru aceasta satanul? Sufletul ei. Ah, nu, nu, nu. Prețul pe care îl cer este prea mare. Nu poți să o ai. Dar tu, Doamne Iisuse, ce dai pe ea? Eu chiar mi-am dat sângele și viața și voiesc să-i dau fericirea veșnică. Bine, Doamne Iisuse, dar ea ce trebuie să-ți dea? Nimic. Să-mi dea numai păcatele ei. A ta este Doamne Isus, acum și în veci. Lady Erskine, sunteți mulțumită cu aceasta? Da, a răspuns ea din toată inima și din clipa aceea s-a predat Domnului și a început să trăiască o viață nouă cu el. Spune deci Zaharia pentru că a cerceta și răscumpărat pe poporul său. Zaharia, după felul binecunoscut al prorocilor din Vechiul Testament, vede de la începutul istoriei totul gata și desăvârșit. Credința Lui a văzut deja în prunc, ivindu-se mântuirea desăvârșită. Numai credința îți dă lumină să pătrunzi în viitor și putere să înalți adevărul descoperit. Adevăratul credincios are o singură slujbă pe pământ, să înalțe mântuirea Lui Dumnezeu și pe Dumnezeul mântuirii. Inima Lui trebuie să fie pururi plină de binecuvântare și de laudă pentru mântuitorul Său, ca tot semenii Lui să fie atras spre mântuire. Iubiți ascultători, o nouă încheiere anunțăm, încheierea lecțiunii noastre, dar programul lui Dumnezeu rămâne deschis. Pentru toți acei care vor să vină la El, să recunoască deschis că sunt pierduți și nu pot face nimic fără El, să primească tot ceea ce a dat Domnul Iisus pentru ei, prețul însă vieții Lui, și în schimb să primească de la Domnul Iisus o fire nouă cu care pot să-L slujească pe El. Domnul să ne ajute pe toți să primim această fire nouă, iar pe cei care am primit-o, să căutăm să o păstrăm și să o noiim zi de zi mai mult, să tot mai mult Domnului Iisus, ca să putem să fim fericiți, cu adevărat fericiți și acum și în viitor. Amin. Cu voia Lui Dumnezeu ne vom întâlni cu ocazia programului viitor le 019 Te laudă pe tine Doamne. Sfinte lucră Și toate în felul lor în Eternă slavă prin cântă Te laud, te laud și eu Părintele meu Dumnezeu te laud, te laud, prin trai și prin când, Și astăzi și mâine și în cerul preasfânt. Te laud, te laud, Părinte preasfânt.